Szerzemény, Vitéz Koplárovics Béla nevének dicsőségére. Béla! Béla! Béla! Béla! Béla! Béla! Béla. Nem fogott a britátok, mától ők a király. Go hiába angol hiába ír. Béla Béla Béla Béla Sziasztok ez a hétvégi kötekedő a szokásos felállással izgalmas témával de most izgalmas vendég nélkül itt van Gazsó István hanta fanta sorahatnám még itt van még fekő Ádám is én magam pedig csepregi boton vagyok. Ugye ez a magyar fociról szóló adás úgy, hogy minél kevesebb foci hangozna el benne. Ma egy, ma, ma fogunk szerintem sok középpályást, meg nem tudom ilyesmit emlegetni, mert hogy az eltékozó tehetség a megtört karriereknek az izgalmas világába fogunk most egy kicsit beleveszni. Az apropó, bármi lehetne, de az apropó most az, hogy egy Bajner Bálint nevű, a magyar foci berkeiben jól ismert de egyébként kutya által sem ismert ö, játékos, az görög negyed osztályba igazolt. Ez egy olyan mondat, amit, amit minden elemében érdemes lesz majd később kicsit uh, kielemeznünk, de nem a Bajnerrel kezdjük hanem ha egy disclaimerrel. Az első kifejezetten nagy helyes bítésünk. A haladásról szóló adásban elhangzott az, hogy egy helyi szó a dologtalan a játékosokra. Horváth Peti barátunk kaptuk a javítást, és elnézést kérünk. Nem a dologtalan szó a kifejezetten szombathelyi, hanem a semmitelen. Egy ti próbálkoztatok? Azóta az volt a helyi Hogy hát, a szókincsetekbe próbáltatok beépíteni? Tehát nekem két ilyen szó van, az egyik a Predosztófászt, predos... amit egy, egy Facebook kommentben olvastam, egy, egy félkegyelmű kommentelő. Járása, Mi? A predestinál helyett a, a predostofál szó hangzott el. Én, én, ezt... én ezt már használtam nagy nyilvánosság Igen. előtt is, és nagyon ugye? vicces. Nagyon vicces. És most nekem ez a semmitelen a következő, amit semmitelen. most majd be fogok építeni a aktív szövegbe. Van még egy szó, amit beépítettetek, nem fogjuk elmagyarázni, az a szikofanta. <gül> hát, azt, azt majd az... egyszer elmeséljük, az reméljük az emlékirata <gül> Nem, nem arra gondoltam, hogy várom, hogy végén, Na mindegy is. Én azt mondom, hogy térjünk is rá a témára, ah. ugye? de és nekem az a fel Vetésem, hogy a, a Bayern az, aki relatíve elér valahova, relatíve el sehova, de mindegy, de hogy láthatok e akkora taknyolást ezek között a kis tehetségeink között, vagy megtört karjaink között, hogy valaki a görög negyed igazol, és abból hír lesz. Hát azért valójában egy kicsit igen láttunk, de hogy szerintem itt nagyon sokféle ö, bukás van, és az egésznek az a lényege, és ilyen, tehát a, a párhozam, hogy ugye a magyar futballnak a most már egyébként azért valószínűleg talán kijelenthetjük, hogy magunk mögött hagyott messze legsötétebb éveiben, ugye nagyon-nagyon szomjazta mindenki a nagy magyar foci sikert. És ugye annyira borzasztóan rossz, rossz játékosaink voltak, vagy legalábbis hát, hogy is mondjam, nem túlzottan képzett játékosaink, hogyha már, hogyha már valami remény felcsillant, ami nagyjából annyit jelent, hogy ki tud törni ebből, a, ebből az mb 1 nevű érzelmi hullámvasútból akkor azonnal megindult az az elképesztő reménykedés, erre ugye megér, tehát hogy, hogy egyszer csak megjelent a közeg, és azonnal kikiáltottuk, hogy na, most aztán tényleg lesz egy hatalmas nagy sztárunk. És ilyen tekintetben Bajner egyébként egy tökéletes példája ennek az egésznek, aki ugye a nemzeti sportba, és a nemzeti sport szerintem, és erről majd mindenképpen beszéljünk egy kicsit hosszabban is, szerintem az egy nagyon nagy ilyen, ilyen keltetője volt a, nem csak annak, hogy, hogy ezeket a játékosokat túlzottan felszálljuk, hanem szerintem a játékosok bukásának is egyébként a keltetője volt. A, az az elképesztő nyilvánosság, amit másodpercek alatt megkaptak mm -hmm. is a jövősztályok. A Bajner a tökéletes példa, akit az, hogy ő ugye a Dortmund második számú csapatának a, a sztárja volt. Nyilván a Borussia Dortmund egy. egy elképesztően elit német csapat, ráadásul az egyik legjobb ilyen tehetségnevelési fi, nagyon jó scout rendszerük van, tehát hogyha ott valaki helyet kap valamilyen szinten, akkor arra van esély, hogy jó lesz, de nem mindenki lesz jó, ezt mindenképpen érdemes hozzátenni, és, és már a Bajnerről úgy beszéltünk, sőt, a Bajner maga is úgy beszélt magáról, mint hogyha már gyakorlatilag, gyakorlatilag lerende rendezve, hogy ő egy sztár lesz. Szerintem ez nem egy ilyen rendszer specifikus, meg Magyarország, sőt, nem is foci specifikus dolog az, hogy, az, hogy csodát várunk, és hogy, hogy megpróbálunk hogy be látni mindenkiben, akiben van valami tehetség, egy sokkal nagyobb tehetséget. Én, én, tehát a bajnál ugye mondjuk pont, a 2010 es évek ö, elején, tehát már a, ahogy mondtad, a legsötétebb korszakunkon után talán, bár mondjuk ott is voltak elég sötét epizódok, itt azért lesz még, leszlek még olyan játékos, akik már az akadémiai rendszerben ö, buknak a, a, a Real Madrid Barcelona szintjéről egészen a Zaglábiel Lubinig. Tehát, hogy igen, ja, ez külön véleményt jelentenék be veletek szemben, mert... Na, akkor ez egy jó adás lesz. Mert, hogy... ja, az az szerintem, szerintem közületek, én vagyok az egyetlen, aki a Bajner tartósan látta is futbalozni. Ugye a Bajner 2009-től 2011-ig Kispesten játszott, tehát neki van egy másfél szezonja Kispesten. Jó, egy nagyon gyenge csapatba játszott tehát, hogy a Sisafélek féle akkor a kiesés ellen ment, majd jött a Massimo Morales nevű olasz edzőnk, aki a látványfutball elkötelezett híveként 0-0-ra a csapatát, és ezt gyakorlatilag rendszeresen hozta is a csapat. És ebbe a, ebbe a közegbe volt a bajner a, talán a, a olyan nevek mellett, mint Rufino, Ruani, meg Danilo a, a csapat egyik csatára, Viszont semmilyen extrát nem lehetett tőle látni. És ez a 20 éves baj. Én a 20 éves bajn Aha. erről beszélek. Ne tehát. 16 éves. Tehát, eztől. hogy három éve vagyunk azután, hogy Sopronból a. Nem is tudom, már ki volt az a. ő vitte A, szövetséges, Mászi, Máriusz, tehát aki el a szalont... liberti szalontában Libert. is elviszi. Mi. Igen, tehát ő kivitte Romániában egy alsó osztályú csapathoz, ha jól emlékszem, talán más volt akkor a, a salon a Liberti. Szerintem igen. És, román másod. És, és akkor ez. Egy, tehát ő ilyen 16 évesen kirángatják, gyakor, ha jól emlékszem, Igen, 16 évesen kirángatják Román másodosztályba, hogy na majd ő a jövő nagy ígérete, mert egy, egyébként egy jó felépítésű nagyobb darab, a olyan a csatárnak kinéző gyerekről beszélünk, Azonban, amikor ő visszajön kispestre 3-4 évvel később, akkor egy átlagos csatárnál nem tűnik többnek. És, és itt lesz, utána szerintem az az érdekes dolog, hogy neki utána elindul egy nagyon fura karrierje, elmegy olasz sok adosztályba, utána... De ezt én akartam végigmondani, egyrészt, másrészt. Oké, okay, ezt mindjárt végigmondhatod, akkor mond mindjárt végig, csak annyit De hozzátennék a különvéleményemhez. Külön <gül> nem, csak a különvéleményem lényege o... az lenne, hogy a Bajner az, hogy most hír az, hogy görög negyed szerződött, az nagyjából annak is köszönhető, hogy a pályafutásának az éve, az gyakorlatilag egy klasszikus internetes mémé alakult. Ja, Tehát, ja, hogy a, a, a de... nem maga a bajnert pályafutása, predosztófálta a negyedosztályra, a... A, a görög negyed osztályra a játékost, hanem maga az, a, a, maga az attól lett ez hír, hogy, hogy mém, mém Azt ez a gyerek. Azt mondani, hogy egy ilyen semmitele játékos. <gül> Igen, <gül> Igen, nem, de, nem. El, hogy lépjünk egyet hogy vissza. Ez magának, tehát hogy, hogy, hogy ugye a Bajnernek azért van egy nagyon erős saját szerepe is abban, mm. hogy mémé hogy -mé változott a pályafutása, és szerintem ez egy nagyon Csak fontos van, kiemelés. hogy ugye annak idején, amikor már a Dortmund kettőnek az ifjú csillaga volt, akkor elmondta, hogy őt nem érdekli válogatott, őt csak a Dortmund érdekli. de most azért Magyarországon mindannyian tudjuk, hogy milyen szentehén a válogatott klub, szimpátiát, klub függetlenül. Azt, hogyha valaki, egy egy 20-21 éves gyerek, a bónapon... 20-24. Az a lényeg, hogy pont úgy is néz ki, már. mint egy fiatal focista, tehát kicsit ilyen ecetfejű, látszik, hogy azért írásban azért sok pénz keres ahhoz képest, mint amit mi Magyarországon megkeresünk, még a Dortmund 2. Meg amit is. ilyen fejre, ki szívesen kifizetszik És ilyen elflegmáz az, hogy aj, hát őt, őt nem értek a válogatott, és akkor nyilván azonnal megérkezett az akkor már nagy internetes nyilvánosság és... és vagy menjünk bele a bajnertbe, vagy lépjünk vissza, mert hogy igen, a, a, a bajnert például nem feltétlenül a megtört tehetség, a megtört, karrier, a megtört karriernek nagyon jó például kérdés, hogy volt-e karrierje, másrészt meg, meg ő inkább ennek a, ez a kivagyi, nagyképű, semire kellő futbalista hozzá magyar futbalista hozzáállásnak az egyik ilyen hogy mondjam, címerállata, állata, vagyis Éppen Egyrészt... pontosan annak, hogy ennek, ennek milyen karikatúrájává válik. Egyrészt egyébként ezt nagyon jól jelzi, hogy amikor 11-ben, egyébként május elején rúgják ki Kispestről úgy, hogy május végéig tart a bajnokság, tehát még a bajnokság végéig szerződést bontanak vele, és amit mondta ez a karikatúra dolog, hogy kikerestem az Árkánumon, hogy azon a nyáron milyen ajánlatai voltak a bajnernak. Először felmerült az, hogy Gimáres-Portugália. Utána két német másodosztályú klub, akiket nem neveztek meg majd a Hamburg, aki akkoriban első osztályú klub volt, és a Lombard pápa. Tehát, hogy a, tehát, hogy, tehát ez a vonalon, ezen a vonalon mozgott az ő menedzseri perspektívája, tehát a Lombard pápától a, a meggyőztes Hamburgig. Szerintem, ezért, szerintem egyébként érdemes végig, végigmondani, hogy milyen csapatokban játszott, mert az az, az, az elképesztő lecsúszás és vergődés az egyrészt nem csak arra mutat rá, hogy hogy ez egy hogy ez egy kifejezetten szomorú karrier, hanem egyébként arra is, hogy szerintem egyébként ő még pluszban nagyon megszívta ezt az elképesztően flagman nyilatkozatot, mert így egyébként akár, tehát így egyébként semmiféle együttérzés nem kapott akkor sem, amikor egyébként jól láthatóan kellett volna neki, de erről a boton mindjárt mesél. Jó, jó, akkor csúszunk ebben, mert tényleg egy, tényleg egy zseniáris hát fel, Hogy no, hol sztori. játszott. Hát, hogy hol játszott, ugye? A, a sopron, Sopronban e játszik, ugye jut neki egy 1 mérkőzés, és a, igen, az Európai Judo Szövetséget vezető Vízer Máriusz László, vagy László Máriusz Vízer, nem tudom, mindegy e, román is, magyar is, nem tudom. A híres-fabados e, légitársaság. Igen, a híres-fabados légitárságnak a, a névadója. Szóval ő, ő a tulajdonos, és akkor neki van érdekeltsége Romániába a másodosztályba a szalontán, aztán elkerül e, a West Hambe, e, Bajner, Honvédbe ugye lehúz, másfél szezont mondtál, ugye? Nagyjából igen. Aztán Azt megértem, hogy ennek egy részében sérült is. volt folyamatosan, tehát nagyon sokat volt sérült már ekkor. Ez a pályafutása szempontjából nagyon fontos lesz egy. Igen, igen, mert hogy ő sérült folyamatosan, tehát hogy az a Honvédbe ugye kölcsön, aztán le is igazolják, aztán megy az olasz nagyar osztályba, Szulmónába, soha nem hallottam tényleg korábban ezt a a csapatot csak, csak az ő, ő révén. Aztán az ő pályájának a, a csúcsa az gyakorlatilag ugye, ugye az, hogy a Borussia Dortmund második csapatában lehúz vagy 50 meccset, és kap egy fél dőt, vagy talán húz percet a volt, is. Volt uh, egy meccs, amikor nagyon komoly játékos hiány volt, és akkor berakták. Egyszer már nem tudtak kihez nyúlni, neki jó volt rá a mez, mozgott. Ja. És ugye ez, a, ez a, a Borussia Dortmund legutóbbi aranykorszakának a, a, a közepe gyakorlatilag Gürgen-Koppal. Igen, annyi, hogy ugye Lewandowski van Gökszélvel. volt ehhez a csapathoz közé. Hát igen, majdnem semmi köze. És akkor ott el valami 2014 nyarán benne, amikor megkérdezi a Nemzeti Sport egy, a, a, egy kamera előtt, és egy eleve egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen irritáló, Testartásban beszél már eleve, nem néz a, a kamerába rendesen, nem nyíltan beszél, hanem lefelé meg össze-vissza beszél, és akkor mondja ezt, hogy ő nem érdekli a magyar válogatott, illetve azt mondja, hogy, hogy ő egy percet sem hajlandó tovább játszani a Voroszia Dortmund ö, második csapatában. És ez, ezek a. Tehát on a, a fej, a testtartás és a mondani való tökéletes egysége teremt meg egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen mémet. És egyrészt maga, maga mondatai mémesülnek, másrészt ami utána történik vele, hogy leigazolja az Ipswich Town Anglia másodosztályába, és az első meccsén 44 percet kap bajnál, és lecserélik 44 perc után. Tehát még, ő... mondjuk azt ki, hogy a fél idő előtt. Fél tehát idő hogy előtt. igen, egy percet igen. várhatta volna, hogy bemenjen a fél időbe. Ez gyakorlatilag az edzője. néztem, uh, néztem jelentőségteljesen, de a hallgatók közül nem mindenki tudja, hogy a 45. percben amúgy is pihenni igen. a játékosok. Ezt uh, általában akkor szokott edző csinálni, ha meg akarja alázni a játékost. Nem biztosít ebben az esetben ez történt. De hogy a, a legtöbb esetben ilyenkor. Hát le valami kivis, kiviszik a nézők előtt, és meg egyszerűen egy perc amikor levonulhatna a másik 11 játékossal, ő külön lejön a pályára. Vagy ha valami nagyon rendkívüli dolog van, hogy tényleg eltörte valaki a lábát a kapus, és gyorsan. Ez egy nagyon ritka jelenség. De nagyon ritka jelenség, és ő azt mondja, hogy azért vitték le a 44. perc, hogy meg tudja tapsolni a közönség. Jaj, tényleg ezt el is felejtettem. És azt hogy tulajdonképpen a saját válását építette, hogy még egy ilyen elképesztően taszítóra, hogy sajnos nyilvánvalóan hazug Lead, tehát, hogy, hogy, hogy amikor nem tudod elhinni, hogy ezt most szándékosan csinálja, vagy hogy, vagy, hogy mi lehetette mögött a motiváció. És akkor, és akkor uh, én akkor el akarom mondani, mi történik még utána, nem az egész, mindegy, de mondjuk el, mi történik utána. A magyar uh, trofóci oldalnak a magyar követője lepik az iszlista a közösségi médiás feleteit, és beindul a No Biner, No Party uh, kampány első fele. E, tény, tényleg, tehát hogy olvashatatlan válnak a feleteik, mert annyi, annyi komment érkezik. Majd ugye az Ipswich-ből, e, gondolom, van ennek a szónak a két vagy Ipswich, mert onnan a Nats Countyba megy, e, ami a világ Amit egyik... E, ki tudsz mondani. a világ egyik legrégebbi e, e, futballcsapata, ami még működik. E, és ott is eljátszák ezt, ugye a trofoci egyik ilyen korai... Ö, nagy mémjének, vagy nagy ilyen jelenlétének a, a, a, az egyik epizódja. Én nagyon-nagyon nagyon kritikus story. vagyok a troll focival, de én, én kettő igazán nagy dolgot tudok tőlük mondani. Az egyik az, a, az egyébként ez, amikor a Nodscount itt már konkrétan ő, ő, kommunikációra kényszerítik azzal, hogy ellepik a troll foci követői. De jól is é, a, és nagyon vicces kommunikációs stárra. Igen, de aztán a... még külön embert kellett beállítaniuk, hogyha... Igen. A kommenteket figyelj, és, és akkor szóval szegény, szegény bajnál, akkor ott ott, ott el végleg a karrierje. Ez ugye 9 évvel ezelőtt vagy a Notts County-ban játszik, és azóta van körülbelül 60 meccse megfordult pakson, Modénában. Eh, és visszaigazolt a Dorbunk 2-ben. Az a Borussia Dorbunk 2 Sikereim színehére, egy fakó csapatban visszaigazolt. Az, az a német harmad-negyed osztály, tehát az, ami regionnál ha jól emlékszem. Szerintem hát harmad. Szerintem akkor már negyed, Ingen, negyed volt. Negyed, akkor, akkor negyed volt. Igen. Szerintem az első korszakem még lehet, hogy harmad volt, de itt tudom, hogy negyed. Uh, igen, visszaigazolt, ahova egy percet sem akar játszani. Uh, és úgy itt neki már vannak ilyen egy, meg másfél, meg két éves, uh, kihagyásai. Tehát hát is úgy, hogy itt, itt ugye látom is a listádon, hogy konkrétan nincs olyan szezonja, ahol 20 meccs. Egyébként a karrierben összesen két olyan szezonja volt, ahol több, mint 20 meccset játszott. Ajaj, ajaj, Tehát, ajaj. Így, igen. Igen, és aztán visszatér a visszatér a szülővárosába, a szombathelyre, de két éves kihagyás után. Tehát a Pécs-en, MB2-ben játszik, és visszatér a haladásba, és ott pedig ugye az lesz, hogy rosszul van edzésen is mentővel kell elvinni ez, és, és ebből egy újabb, ilyen, hát most már csak kisebb mértékben, de mémesülő megnyilvánulás lesz, hogy a, a baráti körnek, szerintem a hallás baráti körnek a, a Facebook oldalán kommentel, és el, hogy mi van vele. Igen, de ott mondjuk mert tényleg ott, ott már tényleg az Nagyon van. zavaros ez a történet, hogy a haladás zuhana a pénzügyi csőd felé az Alekszandar Jovicsról az edzőről csak rosszakat hallani, de az itt nyilvánvalóan az történt egyébként, hogy erre hivatkozva ott van plusz egy ember, akinek legalább nem, aki emiatt a egészségügyi problémája miatt nem tudott követeléssel a klub felé, úgyhogy inkább így mindenki hallgatott a klubnál. Nem nem kirúgták, hanem, hanem eltitották az edzésektől. Hát ezt mondom, de hogy így ez szerintem egy viszonylag egyszerű helyzet volt, a lényeg, hogy most a görög negyed kötött ki, és ez tényleg annyira mindenkiből benne maradt a Bajner Bánitnak a neve annak, kérde, hogy legyünk, hogy tényleg semmilyen tényleges nyomot nem hagyott a magyar fociban sem nem, hogy a nemzet hát, nem. 34 éves azért, tegyük hozzá, tehát 34 évesen igazoltál. Igen. Hogy még így is egyébként hír volt. Tehát, hogy hírva, és képet készítenek róla. Ha a ha hallgatók közül nem mindenki ismeri ezt a műfajtát, ez a, a sportigazgató, vagy az edző. E, mosolyog az új játékos mellett, és fognak egy mezt és nem tudom, vagy sálat, vagy bármi. A negyed osztályban, ugye, most gondoljátok bele, az ugye nálunk mondjuk a Blasz egy, például. Konkretan vagy az. a Magyar, Magyar, Magyar, Magyar megye egy vármegyei első osztály. Tehát most gondoljátok, mert a vármegyei első osztály csapat Facebook postban nem, nem. nem. nem történik ilyen. Egyébként nektek a bajnáról nem az a, az a brazil játékos jut eszetekbe, aki mindenhova besírta magát, és soha nem játszott egy percet se, oh. és sérült, fér, sérültet mi... jelentett. Igen, igen, nem, I -i... nem emlékszem, I -i... egy kicsit Nem igen, tudom, hogy nem, nem, nem emlékszem a nevét, mert de... könyv is született a pálytutásából. A... Ilyen, ilyen beckenbauer neve van, tehát ilyen, valami, tudom, ilyen, ilyen, ilyen Kaj... mint ilyen... Nem, Kaiser, valami, de... Valami de... ilyesmi. Igen, igen, igen. A híres tehát, hogy a tipikusan, hogy is mondjam, úgy, úgy elkallódott játékosok, hogy, hogy valójában egy kicsit az a gyanús, bár nem tudom, hogy ki volt az ő menedzsere, hogy szerintem a menedzsere nagyon király videókat válhatott össze annak idején, és emiatt azért az Ipsich Town az egyébként magyar szinten a mai napig egy tök komoly hely, tehát, hogy válogatnának be onnan szerintem játékos. Nem hát uh, konkrétan első osztályon. Hát akkor aztán pláne, ö, és, és, és mégis ilyen, ilyen, ilyen soha esélyed se volt rá, hogy láthasd ezt az ember normálisan focizni, és ennek a tipikus például, ugye, amikor ugye azért Paksban úgy jött még haza, hogy na hát ez micsoda jó igazolás lesz, és, és kiderült, hogy szerencsétlen mellett teljesen elment minden. Ö, Szerintem, zá... én egy, egy kérdéssel zá... lezárnám Igen. ezt az egészet, hogy, hogy most... Ö... Rögünk ezeken a a még még kisiklott, vagy vagy van valami tanulsága esetleg. Ez, ez Ezer röhögök. A... Szerintem a többi akiről ma beszélni fogunk, az nem annyira azok, azok, azok más más más háttérre rendelkeznek, de én a nem tudok nem röhögni egyszerűen. Tehát ez egy, ez egy elképesztően kellemetlen jelenség, amit ő, ő, ő csinált a magyar futballban. Én amúgy, én amúgy összességében a teljes jelenségen is itt majd be is hoznám, mert szerintem a tökéletes példája annak, hogy, hogy, hogy mikor történhet meg az, amikor amikor, amikor, amikor élőben röhögsz, és még nagyon sokáig röhögsz, és később jössz rá, hogy ez valójában egy sors tragédia. Szerintem lehet ezeken nevetni. Egyrészt szerintem nem is rajtuk nevetünk, hanem azon az állandó ilyen, ilyen magyar foci körüli reménykedésen, ami ezt az időt jellemezte, hogy bedobunk egy és mert ő, hogy na, majd ő megment minket. De nem, nem, nem. nem Bocsánat, illetve, illetve azon is, hogy én konkrétan emlékszem, amikor majdnem nem ilyen, de amikor nagy szombatra amikor nagy szombatra, ö, Utaztunk a Botondal foci meccsre, és 2019. március és, és, és, és én, én, én Igen, a tanácsköztársaság ünnepe azért <gül> emlékszel. Rá. És én, én, én, én teljesen kivoltam akadva, hogy ne kezdessük már a szoboszlait, mert ő is tönkre fog menni, 17 éves volt, és én már annyira hozzászoktam ahhoz, hogy ezeket a szerencsétlen gyerekeket sztár, sztárként kezeli a magyar sajtó, a magyar szurkolói közeg, az MLSZ meg ilyesmi, hogy konkrétan kivoltam akadva a is, hogy ezt a 17 éves tök nagy reményű gyereket már tönkretesszük 20 éves kor előtt az hogy azt hiszik, hogy természetesen nem jött be, ez is bizony. Ja, ez kasszíval. a klasszikus példa ugye körülbelül olyan, mint az én reakcióm Dardai Pál kinevezésére vághatott élén, hogy ez mennyire felháborító, tehát, hogy, hogy, hogy helyezdük a be. szakmát, úgy érezted? Mindenki szemben, és hogy ez, ez valami egészen felháborító, hogy az U15-ös hertából hete hogy lehet szeretségkövetni, tehát, ugye helyezdük kicsit keretbe a, a, a Pistán kívüli a, a ennek a nem, nem, figyel... vagy arásnak, de, én, de én komolyan úgy... állítom, hogy én a Bajnerban nem reménykedtem egy percig, se pedig oh, láttam. Oh, a nem, nem, a nem mondani, és... hogy ennyire, ennyire, ért, ennyire látunk távlatilag a futballban a, futball. a Bajnár. Igen, de akkor te elkezdted mondani valakire utalni. Igen, de mielőtt rátérnél, hogy... rátérnél, rátérnél arra a játékos, azért tegyük hozzá, amikor Bajner a Bajnár kábia fénykorát élte, mert neki is volt egy kisebb fénykora, mondjuk az is ott Mi itt az, volt. Miért azt, hogy a boroszéd az a második nyomában nem Nem, nem, még nem, nem, nem, az a korszak, amikor a Honvédba került. Tehát ott még megvan az a remény, hogy Tőle esetleg lehet. Hát húsz éves már. Húsz éves, is. de milyen ja, játék. Mi? De kik vannak akkor abban a korosztályban? Németh, a már kicsit idősödve a Repka Ádám, ott találjuk a, a, nem is tudom, itt pont ránézek a listámra, és ilyen találomra mondani, Koman Vladimir, Phil ez, ez a korosztály, mm -hmm. akikbe, akikbe azért bele lehetett látni valamit. És akkor ott van mellettük egy bajner. Tehát most azért, amikor a német Krisztián mellé állítom a Bajnert, akkor így... Hát az most is egy elég durva kontraszt, igen. Mm, igen, igen. Ú, nyilván ez is egy ö, ö, ö, érdekes része ennek az egésznek, szerintem, hogy... Ö, Vagy Rudolf Gergely szintén, akkor rossz igen, igen, igen, szóval, hogy így ezek a... E, hát Rudolf ugye Gerimel ezek voltak azok a játékosok, szerintem. akik legalább valamilyen jövőt értek, Igen, a Bajnert soha nem ígért jövőt, de most egyébként egy szintén valójában nagy jövőt nem ígért, de hogy na, szóval hogy gyorsan váltsunk is. Koplárovics Béla szerintem az ember, akinek valójában soha nem, nem, tehát ezt ő maga is tudja, hogyha jól tudom, hogy, hogy valójában olyan nagy jövő előtt nem állt ő focistaként. Egy korrekt NB1-es focista sokat játszott az ET-be, ugye 122 meccset lehúzott az etében, ami azért egy tök, ami sok. Hát Kopárovics Bélára szerintem, szerintem már szerintem azok is emlékeznek, akik nem tudják, hogy, hogy, hogy akik, akik még nem éltek 2002-ben. Akik még nem tudják, hogy a zete volt valaha bajnok. Igen, például, szóval, hogy ugye, az ugye, az szóval, szóval, szóval, szóval, szóval történt akkor. ez, csak hogy képbe helyezek mindenkit. 2002. augusztus 14-e a magyar bajnokként a zete az akkor éppen alulteljesítés miatt bajnokok ligája se kényszerülő Manchester United-ot kapta, ami akkoriban tényleg az angol sztárcsapat, csapat mindenki ismerte, tudta, hogy mi az, tudta fel tudta sorolni a, a kezdője nevét, jó eséllyel egyébként az ember. Ö, és a puskásban, vagyis akkor még népstadionban azt hiszem játszották a meccset Mikor a 2002 2002 igen, akkor még, még népszadi stadion volt. Nem készeket van mindegy. Na mindegy is. Egy megy Játszották megy a meccset. Szerintem. Egyébként egy teljesen nézhetetlen meccs volt. Az volt a legnagyobb szenzáció az univerzumban, hogy a Manchester United Budapestre jön, ami egy, egy hihetetlen történet volt. Mindenki erről beszélt már hetekkel korábban, hogy ha, ez mekkora vicc lesz. És 0-0 volt a meccs nagyon-nagyon sokáig, és Koplárov is Béla a 83. percben beállt, ami, tehát ő nem is volt egy stabil játékos, egyébként azon a nyáron igazolták, tehát, hogy még új is volt, és a 91. percben Samosi Tamás... a Hévízből. Ja, Hévízből igen. És... Ami akkoriban egy másodosztályú csapat igen. volt. És a 91. percben Samosi Tamás passzából közelről bepöcköli a, a, a gólyát, amivel a zete, a bajnagok ligás rejtéző, megverte a Manchester United-ot és megszületett a... De, de, a Koplárovics Béráról beszélt az egész ország. Az egész ország. Tehát, konkrétan mindenki emlékszik arra, hogy éppen hol volt, amikor a Koplárovics Béla berúgta azt a gólt. Én is pontosan én, tudom. Én, most hogy, jó, hát úgy könnyű. <gül> én Balatonlellén nyaraltam, és édesapámmal néztük ezt a meccset, a nagyon-nagyon szemcsés, talán még fekete-fehér ilyen kis tévén is a Balatonlellé nyaralóba, és, és moziba kellett volna menni, és úgy voltam, hogy hát megnéztem a meccselejét, és annyira megdöbbentem, hogy képtelen voltam elindulni időbe a moziba, hogy úristen, hát ez hihetetlen. És amikor mentem el a Valatoli kertmoziba természetesen, az utcán minden szembe jövő ember, és mindenki a társas idülőben arról beszélt, hogy úristen, láttad, hogy megverte az -e a Manchester United-et? Én Bulgáriában voltam. Akkor ez olyan, olyan generációs pont, mint a Csernobil, vagy a vagy a Disney megszakadása. A Disney megszakadása <gül> 1290-ben <-től, gül> <gül> igen, 12. Igen, mennyi, igen, igen. Igen, igen. Na szóval, és akkor volt egy olyan, tehát tényleg Koplarovics Béla, hogy akkora név lett Magyarországon, amelyik soha nem volt benne az ő pályafutásába. Ja. Ö... És figyelj, meg, megint szerintem, szerintem, tehát, hogy kitaláltunk egy kurva témát, és, és a kivételeket egyébként hozzuk, mert hogy ő is, vagy, vagy nem az, hogy kivétele, több több szegmensből áll ez a, mm. ez a téma össze, mert ő is a Van Hit wonder, nem? Tehát, hogy a, a Popzenéből van ez igaz, a. a Igazából nem biztos, mert a, a, a később a nyilatkozatai alapján egy teljesen érdekes figura bontakozik ki belőle. Mm. Tehát szerintem erről akartál te is beszélni, Ádi, hogy kicsit olyan, mint a, mint a Pajortamás és a Neurotik, hogy, hogy ez a, megtagadja később azt, ami, ami ott vele történt. Minél őrültességgel. Nekem van egy személyes történetem is, ez, de még egyszer nem Tehát, hogy, hogy az z után mióta egyébként hozzátérünk, hogy kétszeres válogatott is lett Lothar Mateusz alatt. Jó, hogy A De hogy akkoriban... De vagy, vagy, vagy, ez nem koplálva is Bélára hanem a Lothar Mateusz és, vagy, vagy, és a körének a... Hát jó, de Antigua és Belbuda ellen, De nem, mert akkoriban egyébként halálosan komolyan nagyon szeretett volna úgy csinálni egyébként az akkor tényleg még teljesen monopól helyzetben lévő magyar sportsajtó, hogy, hogy Úristen Koplárovics tényleg a mi nagy dobásunk lehet. Volt, viszonylag gyorsan elhalt, de azért volt egy ilyen Koplárovics kultusz. Ö, és hát ez nyilván a válogatottságban csúcsosodott ki. Ö, aztán az zete után jött a Pécs, aztán a szlovén nafta, majd az iráni másodosztályú Hamyari Arak, ami a transfer már, ahol, ahol a transfer már, már szerint egyébként már egyetlen meccset sem játszott, ő, azóta már a klub se létezik, és utána érkezett az osztrák hatodik liga. Majd, jött, majd nyilván visszavonult a profi futballtól, 2015-ben egy interjúban elmondta, hogy neki igazából borzasztóan hogy rosszul jött a Manchester ellen szerzett gól, és a civil életét már Ausztriában éli, ahol egy repülőgép alkatrészeket gyártó cég alkalmazottja lett, és hobbiból focizik. Miért én... jön neki rosszul? Na, vár... ez, ez Na várjál, el? én kérlek szépen, én beszélgettem tök sokat egy figurával egy pár évvel ezelőtt, aki kiderült, hogy valami építkezésen, ahol szintén melózott, egy kicsit úgy tudom, a Koplárovics Béla Ausztriában ő dolgozott együtt nagyon sokat a Koplárovics Bélával. És ő, ő elmondta nekem, nyilván, amikor megtudtam, hogy ő a kollégája, megőrültem, hogy ó, hát a Koplárovics, hát valahogy szereszem, hoz már, már össze, vagy nem tudom, akartam vele interjúzni. És, és, és elmondta, hogy a Koplarovicsnak akkor a trauma volt visszanézve az a gól az életébe, hogy mivel nyilván, ugye Ausztria építő, meg ilyesmi, Melorról van szóval, nyilván tele van magyarral a brigád. Az az első, amit megmondtak ott neki is, hogy ne merjék megkérdezni az, a, a Manchester elleni góljáról, mert mert, mert, mert ki rajta, Gűröli ezt az egészet. És mondta, hogy aztán egyszer berúgtak együtt, talán nem hiszem, hogy akkor a személyiségi jogi sztori, hogy ne mesélhessem el, és ott teljesen kifakat neki, hogy ő pontosan tudta, hogy ő nem annyira jó focista, és nem is volt olyan jó focista soha, hogy ő válogatottról álmodhasson, hogy róla az egész ország beszéljen, és az az egy gól, az, az egyszerűen tönkretette, mert akármit csinált egész hátra életében, csak azt az egyetlen egy gólt ahhoz mérnek. Mérnek. ahhoz mérnek. Ahhoz mérnek azt hitték, Aha. hogy te valaki vagy, miközben, valójában az. Nem volt egy túl nagy volt, tehát ahhoz tényleg csak ott kellett lenni. De még az is lehet, hogy róla nem, is. Még nem mondtam Igen, vagy anyámról. Tehát... Igen, igen. És hogy, tehát, hogy, hogy teljesen logikus, hogy ezt az ember tönkretette. Hát jó, nyilván nem, nem tönkretette. A focista karrierét tette tönkre. Az, hogy ő igazából kifutotta azt, ami volt benne, egy közepes MB1-es játékos a 2000-es években. Semmi baj, nem is Na, lett volna is vele. Az 1 ben Igen, igen, igen. igen. Viszont, viszont, viszont volt egy olyan pillanata, ami, a, aminek minden egyes következménye ráamlott. Hisz hiszen egyrészt még a mémek előtti mémé -mé változott az, hogy nevettünk azon, hogy haha, -ha Koplárovics Béla. Ez azért I nagyon Igen, ugye mindig vannak, mindig vannak ilyen aprókis momentumok minden történetben, hogy fura neve van, tehát egy soha nem hallottad. Milyen volt például, emlékszel Cservenkai Donát, akinek a góljával megverte a Honvéda Számdóriát, majd után Cservenkai Donát gyakorlatilag eltűnt a futballból, még utána volt valami mint MTK-s MTK karrierje, igen. De nem azért, mert szeretem hallgatni az Ádi hangját, Ján, ilyen andalító, mondjál. Viszont a Kóplárovics, eszembe jutott egy másik játékos, aki félő, hogy hasonló karrierívelé néz, hogy no. neki is volt egy ilyen nagy pillanata, és hogy az a kérdés, hogy ez a nagy pillanat, ez, ez mennyire... mennyire mennyire jelent terhet a játékos, ahogy a Zsóri Dániel, ja, akinek... az Ádira osztottuk a Zsórit. Uh, Azt egy kicsit gyorsabban elmondom, mert a Igen, csak hogy a, a, a, a, a, a, a, a, a párhuzamok igen, miatt. Igen, össze, szerintem az... ő, egyébként igen, szerintem ez a klasszikus koplarovics Light, azért, mert egy kicsit jobb foci közegünk van, meg egy kicsit jobb foci, és ezért már nem volt akkor, meg hát a Fradinak nagy gólt rúgni azért nem akkor a szenzáció, mint a Manchester United-nek. Ugye, de emlékszem, hogy Igen, de az elismerés nagyobb az esetében. Szóval 19-ben ugye rúgott egy hatalmas nagy ollózó az volt egyébként az 2019. február 16. Együtt láttuk mindegyis. Igen, Igen, nagyon jó. És nézzük, az az előző Nagyon jó nap. Volt szerencsére a fiad is előkerült utána a volt, de ezt majd máskor kiveszéljük. Ezt Azért hozzá, hogy tehát ezzel a rúgott egy nagyon jó meccs gólt a Fradi ellen, és megkapta érte a Puskás díjat, ami ugye a legszebb abban az évbelőtt gólnak járt. Na most az egyébként visszanézve szerintem az egy, az egy netto sportdiplomáciai döntés volt, tehát hogy te nagyon, nagy, nagyon nagy gól volt, de, de ott, ott benne volt, hogy kellett, meg kellett a Puskás díjat kapni egy magyar játékosnak, és érdemes megnézni a többi díjazatot, az esetek nagy részében azért komolyabb bajnokságokról van szó benne. Nem mindig, de... itt de... kapott már női játékos is ha jól emlékszem, puskás. És baj. Amúgy Te, kapott, igen. Tehát, hogy ezek ilyen, ilyen azért. Tehát olyan olyan uh, helyzetben lévő játékosok kapták, amikre azért óriási figyelem árul, tehát, hogy ezek, ezek komoly teljesítmények. Most a Zsóri, akinek kekásul. Ha jól emlékszem, az egyik nagyon korai mérkőzés, egy pár szó becserélték talán már előtte, és az az első gólya És konkrétan össze, Az van. egyetlen is abban a szezonban egyébként. Igen. És akkor megint csak egy kicsit Koplárovics Bélásan, de persze máshogy, de nagyon sokat beszéltünk, hogy Zsóri a puskásdíj, a jövő játékos, mert tényleg nagyon fiatal volt, talán 19 éves, vagy nem, még, nem a, még nem valami nem hasonló. Szóval. És, és ugye nyert valami nemzetközi díjat, még akkor is, hogyha tényleg a puskásdíj, az nem egy szakmai valami kifejezetten, hanem egy ilyen esztétikai dolog. És, és azonnal leigazolta őt az akkor még elit csapatnak számító videóton, ami, ami már egy ilyen szemöldök huráncolásra okot adó döntés volt, mert nem igazán mutatta meg azon a gólon kívül, hogy mit tudna szegény Zsóri Dánél és azonnal kölcsön is adta egyébként Budafokra, majd onnan jött Zalaegerszeg, MTK, újra Budafok, és most az uta aradva, a román bajnokság alsóházában játszik, a transfermark szerint egyébként eddig három meccsen összesen 58 percet kapott. Anya, hogy parciumítszármazású. A származású. Tulajdonképpen a pályafutás csúcsa, és hát legyünk őszintén, nem kizárt, hogy az is marad, az Budafok volt, az, az, az, az NB1-ben 21 meccsen három gólig jutott csatárként, hogy egy csatáról beszélünk, és... Budafogban, abban a szezonban, az, mi az 2021, ugye 2021-es szezon, meg egy értelmezhető Csapatért jó, de nem hát csatajként három gólt rúgni. Tehát, az hát nem jó, egy olyan... de a kieső csapatnak uh, a, a játékosa, tehát nem, nem ők fogják. Jó, minden, de, hogy ez egyébként egy tipikus. És, és, és, és igen, ez, ez, ez, ez, ez megint a hype, ami szerintem egyébként a Zsori Dániát is. Nem, nem azt mondom, hogy tönkretettem, mert nem tudom, hogy milyen jelen világa van neki, meg róla tényleg semmit nem hallottam, de hogy, de, hogy, de hogy ennek az embernek nem igazán jött be az élet, és szerintem rosszat tett neki az, az hogy körbeugrálta egy fél éven keresztül a magyar sajtó. Igen, pusztán azért, hogy hogy, hogy legyen egy elismerés, amit tudunk villogtatni, hogy akkor ez egy, ez egy nemzetközi, talán ez a FIFA adja ezt a díjat, Igen. ez egy, ez egy komo, komoly díjnak beállított valami, miközben, ahogy te is említette, igazából ez egy esztétikai kategória, hogy mit számít szép gólnak. És, és akkor mm. egyszer... Szerintem a így nélkül is túl volt az dimenzionálva az, az a gól, tehát az abban a pillanatban, jó, tehát nem véletlenül emlékszünk, hogy hol volt. ez is I ilyen, igen. Mi emlékszünk, hogy hol voltunk. Konkrétan emlékszem arra, hogy kiro, ki tehát hogy éppen indultam ki a mosdóba, már nyitottam az ajtót, amikor lőtte a gólt, és becsaptam az ajtót, hogy én ezt látni akarom még négyszer ezt az ismétlést, mert ilyen gólt nem lövünk. Ja, az, az tény, hogy, hogy, hogy ember egy szinten az, az egy, az egy az Igen, egy emlékezetes szükség. Hatalmas de... nagy gulva, de legyük Azért az eddigi, mondjuk ilyen. 20 Plusz évre visszatekintő foci-futball szurkuló pályafutásom során már élőben is láttam. Egyébként legalább ekkora volt. Hát mondjuk a Szabályárd is a lépcsében például. De hogyha gondolják, hogyha nem kapja meg ezt a díjat, és úgy igazol a csapatokhoz, akkor nincs rajta akkor a elvárás, nincs akkor a nyomás. Sőt, szerintem egyébként már az mtk korszakára, tehát a tavalyi 5 évre, már szerintem ez kontraproduktívá is Tehát itt a szurkok, már szerintem néha már röhögtek is rajta. Tehát, hogy ö, én szoktam járni MTK mérkőzésre, és egyszerűen láttam a szurkolók arcán, hogy Jézusom, a zsórit hozzák be, jó Isten! Tehát, nem akarunk nyerni? Tehát, hogy már ilyen, ilyen szintre fordult át a helyzet nála, ami én nem tudom, szerintem azzal a díjjal nem tettek jót neki, mert hogyha ha nem kapja meg azt a díjat, Szerintem egy ilyen Koplárovic szerű pályafutásnál tartana. Most boldogan elevickelne valahol MB egy középcsapatoknál. Most az a kérdés, hogy aradon újra tudja építeni magát egy teljesen másik közegben, ahol egyébként kiszakadva Magyarországról, már másfajta elvárások vannak vele szemben. Igen, és, és egyébként szerintem tegyük az, hogy, hogy szerintem az a figyelem, amiről, amiről mo, mo, most beszéltünk, az, az mindenkinek nagyon-nagyon rosszat tesz ö, fiatalon, hogyha ez túl fiatalon kapja meg, úgyhogy szerintem lépjünk is tovább de, a következő szem... versenyző. De, de én meg, én meg be akarok valamit megkérdezni, hogy. hogy ö hogy uh, most uh, jó étemben de véve nem ezekre a játékosakat bántva, de hogy egy ilyen áldozat szerepbe helyezve uh, beszéltünk az elmúlt percekben uh, ezekről a helyzetekről, de és nem a Zsóri, nem a Kopláravics, nem egyiküket sem emlegetve, de hogy nem merül el fel bennetek, hogy, hogy, hogy van a másik oldalon, vagy a játékos, van a vagy a menedzsmentje, vagy a környezet részére, egy kihasználás ö, potenciális ezekben a, a dolgokban, hogy, ö, hogy, hogy lehet tudni, hogyha, hogyha a futballban, ha, ha, ha a sérlések nem jönnek közben, ha eljutsz mondjuk egy... Ö, vannak erre legendák a 90-es években, hogy, hogy edzők ezzel visszaéltek, hogy ha eljutsz egy szintre, van két MB1-es meccsed, akkor onnantól kezdve van egy megélhetés biztosító MB2-es karriered mert hogy azzal el fogod tudni adni magadat még tíz évig, ha betett téged két meccsre egy budapesti csapatnak az edzője. és nem fogom vár végigmondani, mert nyilvánvalóan nem fog beleférni hogy mint tudom én, Filkor a tökéletes példája. Tényleg megszámálhatatlan mennyiségű, teljesen névtelen olasz csapatba volt, úgyhogy hivatalosan az Inter is az AC Milan focistája volt, ahonnan kölcsön adogatták, és róla például egészen konkrétan tudom uh, nyilván személyes uh, dolgok miatt egy egykori barát nem járt vele, hogy, hogy, hogy őt a menedzsere, aki igazság szerint a szülei voltak, hogyha jól tudom, teljesen abba tolták, hogy az egész életét tegye fel a fociral, nagyon-nagyon jó lesz, és amikor megjött ez az ilyen intermilyen Ácsai Milán vonal, akkor nem volt ott senki, aki elmondta volna neki, hogy figyelj, az, azért ehhez még lehet, hogy kell egy kis babot tenni, hogy te ezen a környéken fussál, vagy az, hogy mesél neki az olasz legendás rossz utánpótlás nevelésről, vagy játékos politikáról, meg ez a sorokról, és azért szerintem, mivel ezek a játékosok, az esetek nagy részében a tizenéves koruk végén, és a huszon, vagy esetleg a huszonéves koruk legelején ö, ö, ö, kapnak akkor a publicitás, hogy ők lesznek a sztárjai, tőlük elvárni az, hogy felősen gondolkozzanak. Hát ti hogy gondolkoztatok 19 éves korotokban? van a magyar futball közeg. A magyar futball nem nyilvánvalóan nem beszélt az asszonyoddal erről. <gül> <gül> nem, tényleg, én nem hiszem, hogy a magyar futball köze felkészítene téged arra, hogy, hogy egy ilyen, ilyen teherrel együtt tudjál élni, hiszen ugye ez a maga akkoriban monopolsportlap, amit a Koplarovicsnál is mondtál, egyszerűen mindig csak egy vélemény lehetett ezekről a játékosokról, sőt. És akkor... ez mindig jó volt. Igen, és annak kötelezően jónak kellett lennie, és ez nem tudom, hogy ez a játékos hogyan fogadja be, hogy elhiszi magáról, vagy nem hiszi el magáról, hogy a közeg mit vár el innen tőle, mert a közeget akkoriban az egy labbefolyásolta. Nagyon messzire vezet Le, ez egy teljesen másik ezt most, most már hoz. beszéljük is ki, mert ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és én még egy kicsit még csak rag, rag, rag, ragadnék itt, hogy, hogy, hogy ez annyira sok szinten megvan egyébként, és, ez, és, és erről tényleg érdemes minél többet többet beszélni, és én már hónap, sőt évek óta mondogatom. volt az isteni Molnár. Gábor egy klasszikus szegénysorból érkezett focista, elképesztő képességű focista volt, én szerintem nem láttam annyira jó, jó, jó képességű focistát magyarországi pályán, és, és csak és kizárólag jól láthatóan ott romlott el, hogy Magyarországon a tényleges pszichológiai felkészítést nem adják meg, hogy egy, hogy egy, hogy egy 21-22 éves gyerek magyar szinten egészen bődületes fizetésért ö, ö, elkezd focizgatni, úgyhogy pár hónappal korábban még tényleg a legyünk őszinték a szegregátumba, népszerűbb nevén cigánytelepen él napról napról a családjával. Ezt, a, ezt az ugrást senki nem magyarázza el neki, és senki nem figyel arra, hogy figyelj már Gabi, Tök jó, hogy ilyen nagyon jól keresel, de attól még nem kell állandóan bulizni, nem kell minden pénzt elmenni. nem te vagy még a világ királya. Ez szerintem az összes játékosról majdnem itt el lehet mondani, hogy, hogy, hogy, hogy nem, nem tudták kezelni. Ezt is senki nem foglalkozott velük, hogy, hogy tudják kezelni. Az, azért lecsatlakozás, hogy, hogy, hogy van szó arról, a Pista mondja, hogy, hogy a monopólyázatban lévő sportlap hogyan emeli ezeket a játékosokat, ez hogy hat. Ugye azt is tudjuk, hogy a hogy hogy vannak játékosok, például a német Krisztián volt ilyen, aki a szemérmetlen, undorító módon nyomta a saját menedzsmentje a sajtóban is. Tényleg mindent, mindent tudni kellett róla. És szóval, hogy, ezt úgy, hogy csak egyébként a sajt, szimpatikus A nem volt. a saját fe, fedélő intenciója, hanem hanem kapunk impulzusokat. Hát, hát a, nyilván a közeg, a, a, a, a, a sajtó, nyilván a, nyilván a foci, a, a végeredmény az ugye, az ugye sajnos mindig a focistjál jelenik meg, mert egyébként például a német Christian sztori, nem tudom, hogy foglalkozunk-e velem a külön, akkor nem, de hogy azt szerintem, az, az szerintem azért is szép, mert, hmm. hogy, mert hogy belőle lehetett volna egy tök, tök szép történet, akkor, hogyha nem hisszük el, hogy a Liverpoolba fog ténylegesen focizni szinte biztosan. Ne felejtsük el, hogy a német Krisztiánál a saját korosztájába egyébként jobban és többet játszó David Engorg is a Budapest honvédba kötött ki egy pár évvel később abból, a, abból az eresztésből. Hmm, és a Némó nem is egyedül ment ki akkor a Liverpool. Kulácsival. Úgy azt hiszem, még a Simon testvérek is, talán az Adorján Krisztián, akkor, akkor, akkor, ilyen... akkor volt egy rak rakásjátékos most a, a Liverpool van. A, a Sándor Károly Akadémia felől. Is. Ah, igen. De szerintem kanyarodjunk vissza kettőt vagy hármat, egy, velem egy időben, egy évben szeretett játékosnak a nevét látom a Pista a Pista érzeteiben, mert hogy elképesztel lelkesedett a tormagából. És hogy a... melyik tormagából jó a szó. Mondjuk el, hogy igen, a, a 76-os tormagából Dunajvárosban született, de a 70 es tormagából. Szintén egy Keren... született? Igen, akkor megvan a zene, jó, akkor legyen, legyen a zene a 77-es tormagából, aki Dunajvárosban született, aki úgy ismert, hogy Köszönjük a fanfektet! Szerintetek, hogy hogyha összegyűlnek egy szobában, akkor az lesz a Torma terem? Jó, egyébként megjegyzem ugyanebben az időszakban, ha jól emlékszem, a BKV előre teke az elnökét is Torma hívták, tehát nem volt egyszerű rákeresni az Árkánomon srác nevére. Egyébként... Vannak ezek a tormából felmentetek, jó, abba de ez jó. Nem a pistoleti tormából felmentet, nem? mert túl sok volt neki a feladat. jó, igen, nem tudtam, hogy mekkora daráskészekben nyúlok Torma de nekem ő... Én őt fontosnak tartottam, hogy beszéljünk róla, mert... az gyakorlatilag egy doktori disszertáció kezdete lesz itt. Nem, hát a maradék tíz percben azért megpróbálok valahogy beleférni vele. Őt azért raktam ide a listára, mert a valamikor a 90-es évek elején ő volt az első olyan játékos, aki nagyon-nagyon fiatalon külföldre került magyar bajnokságból, illetve a magyar másodosztályból, Dunaújvárosból került ki Belgiumba, talán 16 évesen. És, és ő Belgiumban egy ilyen kisebb karriert kezdett el befutni a Szörklub Brűz csapatánál. Ez a kisebbik Brűzsi csapat volt akkoriban, kupadöntőt játszanak, sőt, a kupadöntőn még gólt is lő a Torma talán 19 évesen, mert a következő évben kiesett a, a Brühl, ez a szörklub a belga első osztályból, viszont Torma Gábor a, a, a, mi ez a bajnokság góllövő listáján a harmadik helyen végzett mm -hmm. Holt versenyben, épp hogy lemaradva az első kettőtől, és ott egyértelmű volt, hogy ő nem fog Belgiumba maradni. És mindenféle ajánlatokkal megkeresték, én ki is jegyzeteltem egyébként, a, hogy a nemzeti sport akkoriban kikkel hozta őt, ö, ö, mi az össz, nem is, milyen plegykák merültek föl vele kapcsolatban, és hogy itt megtámad jegyzeteimben, akkor, akkor igen, tehát ilyenek, ilyenek merültek föl, hogy, hogy arzenál hogy az Arzenál éppen csalá... 21 éves játékosról beszélünk, Arzenál éppen csatárt keres. A Met, a Bordó, a Tenerife, Monaco, Newcastle, Leicester, Belgiumból az Anderlecht, és ő ezeket mind-mind visszautasította a sportlap szerint, mert a Roda Kerkráde nevű holland középcsapat egy hat éves ajánlatot tett elé, és a Torma Gábor, aki úgy ment ki Belgiumba, hogy gyakorlatilag őt a szülei tolták ki Belgiumba, a Dunafer másodosztályú csapatától, és a szülei kérésére, a szüleivel együtt ment ki, ha jól emlékszem, Belgiumba, ezt a Roda ajánlatát fogadja. A Roda a nevében mit jelent a JC? Nem tudod. Nem. Jó klub. <gül> <gül> <gül> és, a, és, ő, és akkoriban ő az. Le is nyilatkozta, hogy azért választotta a rodát, mert ő még csak 21 éves talán, és hogy neki a pályafutását tudatosan kell építenie, és neki az első. Ja, ő egyébként volt egy török ajánlata is, amit meg azért nem fogadott el, mert a másik dolog, amit fontosnak tartott, hiszen ekkor te egy bekerült Csank válogatottjába, nagyon fiatalon, hogy neki viszont. 27 írunk, igen. Viszont neki nagyon-nagyon fontos a válogatott. Tehát, hogy ő azért választotta a rodát, mert ott lehet fejlődni, szem előtt van, Nyugat-Európában van, és vissza tud térni a válogatottba vagy egy nagyon népszerű magyar igé. <gül> de Mindegy, hát a ez esnő, mindegy. Na igen, és akkor Rodában igazából lehúzott négy évet, amiből nagyon-nagyon sokat volt sérült, majd elkerült Groningenbe, aztán az Ádódenhákhoz, a Valvíkhez, és hát Ezek mind jó nevű Holland Jó nevű Holland csapatok, csapatok igen, igen, igen, igen. Jó nevűek, tehát kisvárosoknak a sőt, utána csapatai. igen, hét évet tölt végül Hollandiában, ami azért érdekes, mert hét év alatt Szinte darabra ugyanannyi mérkőzést játszik, mint előtte két év alatt Belgiumban, vagy két és fél év alatt Belgiumban, és fel annyi gólt lő. Amíg Belgiumban 27 gólnál megáll, addig itt 7 év alatt 15 gól. Innentől kezdve viszont elindul a pályafutása lefelé. Először Ciprusra került. A felévelő szakasz után. Tehát... Igen, tehát, hogy, a, hogy ez a, a felépítem magam, de ez a folyatos sérülések miatt igazából sehol nem tudott játékos lenni. Egyébként Csank János is ö, utoljára 17. szeptemberébe hívta be a válogatottba, tehát a jugok elleni meccseken már nem játszott, sőt a keredben... 97-ben, bocsánat, a, hogy a jugók elleni meccsen már nem játszott, és azóta <gül> Miből utána, maradt ki. És utána fel sem többet, hogy ő válogatottnak a, a közelébe legyen. Még talán megnézte a Bicskei egyszer-kétszer rodában, de akkor már folyamatosan sérült volt, nem, nem került a vágdott közelébe. És akkor 2004-ben, még mindig nagyon fiatalon Ciprusra igazolt. Cipruson eltölt egy évet. Hát már 28 éves, vagy 76-os. Hát az vagy. a csúcs kéne, hogy legyen. És azért, az belefér. És azért tegyük az, hogy akkoriban Ciprusra még Tényleg, tényleg csak, csak kifejezetten rossz focisták igazoltak. Nem, a Szegény akkor, akkor igazol 2005-ben. Igen, én tartom, én nagyon sajnálom Zavackit, de azért nem. Tehát, hogy Ciprus az nem volt egy előrelépés az NBA-hez képest valójában, akkor így fogalmaznék. Hát igen, akkor viszont ő előrelépett, erő, hiszen Ciprus az Alegerszegre igazolt. <gül> <gül> a, tehát akkor őnek, így, akkor még a te szempontodban felfelével a pályafutása, majd egy év után eljött az Alegerszegről is, és hát igen, 2005-ben kikötött a Uh, ahol igazából ott is fejezi be a pályafutását 2011 ben tehát ő hat évet játszott a ennek nagy részét az első osztályban, és az utolsó évet a másodosztályban. Itt egyébként megtalálta a cipőjét, hogy ezzel a, oh. a, a sportúságírós a zsurnalizmusa léjek. Itt 131 meccsen 40 valahány gól, de igazából 100 bajnoki 36 gól, az egyébként nem olyan rossz a magyar bajnokságban. Majd ut utána 2012-ben kirobban a fogadási csalásos botrány, vagy Barhé és Tor Torma Gáborról az utolsó dolog, amit találtam a magyar sajtóban, az 2017, tehát 2012-17 között gyakorlatilag semmilyen információ mm. nincs róla, 2017 június óta megint nincs róla semmilyen információ, tehát teljesen eltűnt a közvélemény számára, és 2017-ben az az utolsó dologról, hogy a fővárosi ítélő tábla Elévülés miatt felmentette a fogadási csalásos ügyek mm -hmm. miatt. Nem tudjuk, hogy most ő benne volt, vagy nem volt benne. A nyerges Krisztián csapattársa azt nyilatkozta, hogy szerinte nem voltak benne, mert ők talpik becsületesek. Nekem még egy emléken van a tormáról, de az sem biztos, hogy tormagából volt, mert lehet, hogy Kapcsos Vince szintén a Reacból, hogy egy időben van, amikor 2010-es évek elén én a Budai Várba dolgoztam, és ott volt egy, egy ilyen mobil kutyakozmetik, amit úgy képzéltek el, hogy egy ilyen kisbusznál nagyobb méretű autó, ami kon konkrétan a házhoz ment, mint kutyakozmetik és Három reáljátékos üzemeltette ezt, három pályafutását befejezett reáljátékos üzemeltette, és valami úgy emlékszem, hogy a Torma Gábor is közte volt, de lehet, hogy itt most évedek. Mert, hogy ebből lesz a legsúlyosabb helyrégizításunk. Ja, lehet egyébként itt nagy ilyen spottingokat mesélni, majd egyszer akár ennek is csapatunk egy műsort, hogy kinek voltak a legnagyobb ilyen focisélménye. Engem ugye egyszer egy taxis vit, teljesen ingyen azért, mert kiderült, hogy tudom, hogy ki az a Budovinski Krisztián, és hogy úvis a budót is veled imádom meg ilyesmi. Szóval igen-igen. Na de, hogy miért hoztam de Torma gábor, ugye itt több okot is azért meg szeretnék említeni. Az egyik, hogy ő, amikor 92-ben feltűnik a, a magyar futball Egén. Egén. Akkor ő még a másodosztály Dunafer játékos, a 16 évesen a Nemzeti Sport Adatbankja már a kerettagjának tagjának jelöli, sőt, pályára is lép a magyar másodosztályban, és ő, ő tagja akkoriban Piski Elemérnek a U16-os válogatottjának. És ez a válogatott győz Romániában egy fontos selejtező mérkőzés, amely a következő évben kvalifikálja magát a, a Törökországi Európa-bajnokságra, hmm. UEFA 16 Európa-bajnokságra. Egyébként megjegyzem, már akkoriban se sűrűn kvalifikálták a magyar fi válogatottak magukat ilyen tornákra, hiába volt ez 16 csapatos, ez szerencsére manapság már azért egy kicsit jobb a helyzet, minden másik környékén már ott vagyunk ezeken a tornákon, tehát egyre többre jutunk ki, és egyébként ez egy nagyon-nagyon erős eresztés volt az a válogatott, hogyha ha csak ilyen neveket szeretnék belemondani, mondani, Tóth Norbert például, Sulc Levente, Kenesei Krisztián, akivel ugye mindegy szintén, aztán később felmerül a nevevás összefüggésben, aztán a háttjai merül felén az Igen. Ugye Hungler a Kispestből, Dvér videóton volt, Videoton volt oh. vagy egyébként a Honvéd mai szakmai igazgatója, Fóri Sándor a Vasasból. Tehát ez nem volt egy gyenge eresztés, és ez a, a, ebből a csapatból ö, óriási elvárás van a törökországi ö, tornán velük szemben, ahol egyébként nem sikerült túl jól a torna, Húzánba sőt... Hányba 90... 93 júniusában rendezik ezt a tornát, ahol egyébként nem, nem ér el jó eredményt a magyar válogatott, ráadásul a torma kimondottal rosszul is szerepel, és, de, de közben már a nemzeti sport folyamatosan cikkezik arról, hogy ezt a fiatal tehetséget el fogják vinni nyugatra. Itt egyébként még az FC Brüst említik meg, ami egyébként valószínűleg a menedzseri rodának lehetett egy ferdítése, hiszen itt nem a FC-ről volt, nem a szörkülről volt szó, tehát, nem a, tehát kicsit olyan, mint a Fradi Realc viszony, hogy, hogy ugyanabban a városban van, de nem ugyanaz a csapat. És egyébként az a vicces, hogy, hogy már, hogy ő aláír Belgiumba, és pár hónappal később a Nemzeti Sportban megjelenik vele egy interjú, ahonnan uh, gyakorlatilag az derül ki, hogy, uh, hogy az ügynöke aláhamisította a nevét, és úgy került ki Belgiumba egy csapathoz. Ez később nem tisztázódik a, ez a lapokban, ez el is tűnik utána, ez az információ. De konkrétan ki van a egy. menedzsere. Egy, uh, egy imam, imám nevű menedzserirodal, tehát ő egy nemzetközi. Uh, imám. Oké. Okay. Nemzetközi menedzserirodával szerződött le, és. Uh, és konkrétan az jelenik meg a nemzeti sportban, hogy, hogy öt éves szerződést írtam alá a szörkül du csapatához, az írtam alá jelekbe van téve, és akkor megkérdezi a sportújságíró, hogy mi a valóság, a belga ügynök egyszerűen aláhamisította a nevemet. Kérdem, -e, hogy ki örül annak, hogy öt évre elkötelezi magát ennyire fiatalon. Egyébként megjegyzem, két évvel később ő maga ír alá hat évre a rodához. Tehát, hogy itt egy picit ilyen érdekes a történet. Akkor ez volt a pont, amikor rá szeltek Uh, uh, baszki, Na, de egyébként 94-ben tartunk, és uh, ha megnézitek, hogy 94-ben kik voltak a magyar játékosok, akik nyugaton tudtak játszani Torma Gábor mellett, akkor rájöttünk arra, hogy az, az, hogy a Tormában mi beleláttunk valamit, egy óriási ígéretnek tartottuk és reménykedtünk benne, az nem volt véletlen. Uh, Nyugat-Európában, most fel fogom sorni az összeset, mert nagyon kevés játékos, Balog Tibor, Bukrán Gábor, Gujás István és Pisont István játszott Belgiumban, a Charleroi-ban, Harmai Gábor, Kovács Ervin, Eszenyi Dénes, Urbán Flórián és lőrincemil, valamint Petri Zsolt szintén Belgiumban. Még Kipriknek tartott a karrierje Fejenordban, tehát az utolsó évét játszott ott, ha jól emlékszem. Mésző Géz a Franciaországban a Lőáv csapatánál. Détári Rajos már leágazóban a Nösatelné Igen, Svájcban. És ugye a válogatott kezdőcsatára, ugye aki, akinek a torma volt a, a gyakorlatilag a nagy ígéretője helyére fog belépni, az Klaus László volt az Admira Walkerből. Tehát ezek voltak akkoriban a magyarok magyar, azok a magyar játékosok, akik eljutottak nyugatra. Jó, menetünk még ott volt mondjuk egy fiatal tehetségként, Bukrán Gábor, aki Kispestről igazolt volt, ki szintén Belgiumba, az ő nevét felsoroltam. Tehát ez a két fiatal gyerek volt az, akibe azt látták, hogy na talán majd ők lesznek a jövő. Sőt, a korszak egyik Fabrizio Románója egy. Egy talán olasz újságíró, Torma Gábort egyébként ilyen nevekkel együtt sorolta föl, mint a jövő nagy ígéreteit, és ajánlotta olasz csapatok figyelmébe, hogy le lehetne szerződtetni, mint Luis Figo, David Beckham, Danielson, David ki ezek, Josep Guardiola, Jari Littmanen, Vitelki Kizoltáról nem volt szó. Zsárdel, Jabstam, vagy egyébként Robert Spehár, aki a gólövő listán, ő végzett egyébként a Torma előtt abban az évben a belga bajnokságban. Figyelj, hogyha hogy hogy ezeket a neveket sorolta fel, és a tornát még, akkor ez egy elképesztő nagy koponya volt. Tehát, hogy akkor nem rossz hibaszázalékkal dolgozott. Nem, nem, nem, nem, sőt, ne, sőt, sőt, sőt, sőt, a legnagyobb... Hát, pont ő volt a hibaszázalékkal? Hát, egyébként a legnagyobb hibaszázalékkal valószínűleg a Spanyol Márka című újság... Dolgozott, hiszen 97. áprilisában, tehát amikor már Torma Rodában van, és, és nem, nem, akkor még Brüsszben van, bocsánat, 97. áprilisában, a marka hasábjain egyébként ez a, talán az egyik legnagyobb szaklap a, a világon, Milyen. és ebbe a, ebbe a lapban őt a következő kép, egy, megjelent róla egy hatalmas fotó, egy ilyen féloldalas kép, és a következő a kép aláírás, Torma az utolsó nagykövete annak az iskolának, amely olyan klasszisokat adott a világnak, mint Puskás, Kubala vagy Albert. A márka egy picit benézte. Egy, akkor akkor mondhatjuk erről az egész... akkor mondhatjuk erre a jelenségről azt, hogy temetés tegnap, Torma? Oh. <gül> Legyen ez a zárszó? Szerintem lehet ez az ászoli. Nem az látszor az, hogy elnézést, a, én még azt tudom ö, mondani, én, de hogy de nagyon jól esett. Szerintem fogunk ebből a műsorból egy második részt csinálni, mert, mert, a, mert elég sok, sok nagyon el, jó történet vannak. van még, és igen, és, és szerintem még maradt ebben a témában úgyhogy ne is csináljunk úgy, mintha végül ennek, ennek, a, ennek a dolognak, hanem majd egy pár hét vagy hónap múlva megint felvesszük a fon a bukott magyar tehetségek elég hosszú, ragyolt listáján. Igen, most itt forgatok egy lapot a kezembe, ami sűrűn tele van írva. Én is kihagytam természetesen. Hát mindegy. Tényleg annyi szomorú történet van itt, és annyi sokat mondott történet, de szerintem Szerintem megtettük, amit kellett, hiszen beszéltünk egy órán keresztül, és jobb-nál szó viccekkel szórakoztattuk a nagy érdemét. Akkor megköszönjük mindenkinek a figyelmet, sziasztok, ez a hétvéig kötekedő volt csütörtökön, és két hét múlva visszatérünk, sziasztok! Sziasztok!